Ти не прийшла. Ти не прийшла в вечірній час. Без тебе день вмирав сьогодні. Без тебе захід смутно газ, І сонце сходило в безодні. Ти не прийшла в вечірній час. Тебе здавалось ждало море, І все не гасли скелі гір, І все дивилися в простори, і довго їх останній зір Шукав тебе і газ на морі. Ти не прийшла в вечірній час, Самотнє сонце попрощалось, І сумно-сумно день погас. Когось, мов, серце не дождалось, Хтось не прийшов в вечірній час. Італія, 1913-й.